Историята за Атланта Живял някога лекомислен крал, който смятал, че само мъже могат да управляват кралството. И когато му се родила дъщеря, не я искал и накарал да оставят бебето сам-само върху един камък навътре в гората. Най-напред детето започнало да си играе с листата и с тревата, които растели наоколо, но скоро огладняло и започнало да плаче. Една мечка, майка от близката пещера, я чула и дошла при нея с малкото си меченце. Ооо, какво хубаво малко детенце! Гуркичкото кой е изоставил? Каква мечка е това, майко? Не съм виждал такава до сега. Вижи, лапичките толкова са различни. Така е, защото е човешка мечка, миличак. Харесвам я, може ли да остане с нас, майко? О, може! Не бих я оставила да стои сама и да гладува в гората дори и минута повече! Как ще я наречем, мамо? Ще я наречем... Атланта! И така, мечката майка завела Атланта в пещерата си и се грижала за нея като родна майка. Нито едно от животните в гората не закачало детенцето, защото всички го приели за свое. Скоро Атланта пораснала и била другар в игрите с мечката и с останалите животни. Състезавала се с гепардите и била по-бърза. Катерела се по дърветата с маймуните и била по-бърза. Ловувала с и била по-добра. Атланта била силна, безстрашна и умна. Един ден група пътници минавали през гората. О, уморих се! Вярно, толкова още! Уу, уу! Дете, какво правиш сама в тази гъста гора? Не можем да я оставим тук. Трябва да я вземем обратно с нас. Ела с нас, ела в нашето село и заживей с нас. Атланта не разбирала какво точно и казват, но за пръв път виждала хора, за това проявила любопитство. Последвала ги през целия път до селото им. Ела, жена ми много ще се зарадва да те види. А? Мария, виж кого срещнахме в гората. Малко момиче, но какво е правила сама в гората? Как я открихте? Какво? Ела насам, скъпа. Мария и Джон се държали с Атланта, сякаш била ангел. И Атланта се научила на прекрасни неща в селото. Тя отново ходила в гората, но се връщала и в селото и сякаш имала две семейства. Едно с животните в гората и друго в селото с Джон, Мария и останалите хора. Минали години и Атланта пораснала здрава и силна, красива девойка, проницателна и бърза, както винаги. Сега ще оставим историята на Атланта за мъничко, и ще се пренесем в друга страна, на едно кралство, което било на много могъщ и много благороден крал на име Ониус. Ваше Височество, тази година реколтата от грозда и пшеница е много богата. Хамбарите ни преливат от жито, а овошките са отрупани с плодове. Тази година благоденствието на кралството ни се увеличи стократно. Всичко е благодарение на благословията, дадена ни от ангелите и духовете на природата, за това е толкова благодатна годината. Нека организираме карнавал и да почетем всяка фея ангел или дух. И нека всеки донесе най-доброто от своята реколта, за да им ги предложим знак на благодарност. О, татко, каква чудесна идея! Аз лично ще се заема с всички приготовления. И така всички поданици на кралството се присъединили към принца и организирали истински грандиозен карнавал в полето и в лузята. Издигнали алтари за всички феи, ангели и духове. Алтар на Церера, която показала на мъжете как се е зърното, Един и за Бакус, който им казал за гроздето. Друг за Бързоногия Меркурий, който се явявал с облаците. И един за Атина, царицата на въздуха за пазителя на ветровете и за благодетеля на огъня. Имало и за краля на морето, както и за... Запазили най-големите чепки с грозде и най-хубавото зърно за всеки от олтарите. Накрая напалили огън и хвърлили всичко в него, защото вярвали, че димът, който ще се понесе към небето, ще отнесе и даровете им. Моля ви, приемете сърдечна и смирена благодарност за всичките ви дарове. Да забият барабаните! О, да! Е всички хора от кралството са прибрали по домовете си щастливи, защото смятали, че са умилостивили всички феи, ангели и духове. Но не било така. Хората от тази страна забравили за феята Диана, пазителката на гората. А Диана изобщо не останала доволна от това. Каква обида! Нима хората не осъзнават, че дърветата и горите им носят изобилните дъждове, съхраняват наносите и плодородието на земите им. Как смеят да обиждат горите ми и техните създания? Велика пазителки на горите, как желаеш да ги накажем? Ще ги накажем и ще си платят. Същата нощ, поданиците на кралството си легнали спокойни и не подозирали за опустошението, което ги чакало. Какво беше това? Не съм чувала нещо толкова ужасяващо до сега. Всички селяни излезли от домовете си с факли в ръце. И що да видят? Едно толкова ужасно създание, каквото не били виждали никога до сега. Опитали се да го сплашат факлите, но го разгневили още повече. То тичало като обезумяло изнивите. Разкъсвало токусто събраната реколта и унищожавало. Тъпчало безпощадно чувалите с грозде и унищожавало урожая. Селените били ужасени. Отишли при краля. Ваше Величество, едно ужасно създание опустошава всичките ниниви и овошки. Създание ли? Приличе на глиган, но не е. Богатата реколта, която имахме тази година, голяма част от нея е унищожена. Ако скоро не спрем това създание, ще изгубим всичко. След като феите, ангелите и духовете бяха толкова благосклонни към нас. На карнавала, когато издигнахме олтари за феите, ангелите и духовете, Сигурно сме забравили някого. Кралят прегледал списъка с духовете, феите и ангелите. Забравили сме пазителката на горите. Бяхме толкова обсебени от нивите и овошките си, че сме забравили важността на горите и дърветата и създанията им. Два пъти. Нищо чудно, че ни наказва. Организирайте грандиозен фестивал в чест на феята Диана – пазителката на горите. Хората от кралството се събрали, за да почетат пазителката на горите, феята Диана. И тък му запалили ритуалния огън, когато се появил големият глиган и го огъсил. <рък> Хората се разпищели ужасени и побягнали от мястото. Дори кралят и принцът били ужасени. Феята Диана се явила пред тях. «Приемам извинението ви, но го направихте само защото безценните ви после ви бяха унищожени». Дали ще ловите глиганън? Докато хората ви живеят в непрекъснат страх и не знаят как да го контролират, те не ще си позволят да не уважават гората и нейните създания. Ще отида да заловя създанието. Не, татко, аз отговарях за карнавалите. Аз ще отида да заловя създанието. Добре, тогава, но няма да успееш да се справиш сам трябвате екип от най-добрите ловци и войни. Изпратили вестоносци из цялото кралство, дори и в съседните, искайки помощ от най-добрите ловци и войни. В уречения час и ден всички се събрали да се срещнат с принца. Можете ли да повярвате? Глиган, чиято козина не гори и стрела не го лови! Глиган, който е унищожил почти цялата реколта на кралството. Нямам търпение да хвана това създание. Сигурен съм, че всичко това е преувеличено. Защо краля би преувеличил фактите и ще свиква ловци и войни от своето и други кралства? Жена ще ми говори за лов. Колко нелепо! Може да не си разбрала нещо. Тук набират само ловци и войни. Аз точно за това съм дошла тук. Съпрокли си търсиш. Сега не е подходящия момент. Ще се срещнем след като заловя глигана. Хм, ще видим в гората. Или просто си прекалено оплашен да видиш момиче, което ще хване безценния глиган и това те дразни. Добре дошли, господа и ми лейди. Нуждаем се от помощта ви. Няма да ви помагам, ако и тя също ще идва. Да, ако тя е там, всички ще си тръгнем. В такъв случай не мога да ви насилвам да останете. Щом нямате смелостта да приемете, че една жена може да е толкова силна колкото вас, а може и повече, значи нямате коража да се изправите с лице срещу могъщия глиган. Решете веднъж за винаги. Оставате ли или си тръгвате? Ловците останали. И отборът тръгнал да търси глигана. Забелязали го да се промъква в гората. Няма да го убиваме. Само трябва да го заловим. Затова натопете стрелите си в това. Така ще изпадне в безсъзнание. Навлезли в гората. Покатерили се на дърветата и се скрили зад камъните. Единият ловец пуснал стрела по създанието, но тя се щупила две, когато срещнала твърдата му козина. Глиганът така се разгневил, че изкоренил дървото на стоял ловеца. И тък му се канал да нападне ловеца, когато Атланта скочила върху главата му и го пронизала с копия от страни, с такава бързина и сила, че глиганът се олюлял. Принцът изтичал и пуснал още една стрела. И глиганът паднал в безсъзнание. Сложили го в метална клетка, след като Атланта наложила раните му с лекарство. Така, сега ще се оправиш и Фея Диана ще е доволна. О, да! Доволна съм! Доволна съм, че се отнесе към глигана ми с такова състрадание. И съм доволна от теб принце, защото оцени достоинствата на една жена и не я осъди като слава, само защото е дама. Благославям ви, нека всички дарове се върнат на земята ви. Благодаря ти, велика пазителки на горите. Много съжалявам, че не те почетохме. Сега вече научихме урока си. Повече не ще забравим важността на гората, дърветата и техните създания за живота ни. Кралят бил радостен и цялото кралство тържествувало. Те отдали специална почет на Атланта, че спасила страната им. Цяла нощ празнували и танцували. Беше прекрасна там навън. Ти също. Ти направи първия и най-важен удар. А, аз трябва да се връщам. О, да, но не може ли да останеш още няколко дни? Аз. Моля те, ще се радвам да се опознаем. Стига да нямаш нищо против. Ах, може би няколко дни ще са достатъчни. Можем да опознаем гората заедно. Разбира се, за мен ще е чест да с теб. Да, за мен също.